La reproducció realista dels moviments de la figura humana ha estat una de les grans preocupacions de la història dels videojocs. Evidentment, els primers jocs que van aparèixer amb prou feines podien reproduir la forma mitjanament decent de les parts més evidents de l'anatomia humana. Els protagonistes humans dels primers videojocs semblaven més a caricatures quadriculades de C3PO que de cap altra cosa. Amb tot, les màquines i sobretot l'engin dels programadors va evolucionar per aconseguir perfilar cada vegada més uns moviments humanament creïbles. Crec que la primera gran fita en l'animació de personatges en videojocs va ser el Prince of Persia. Tothom recorda aquest joc. Pensa en primer lloc en l'espectacular reproducció de moviments del protagonista. Podia caminar, córrer, saltar i lluitar amb l'espasa d'una manera mai vista fins aleshores. Prince of Persia era un autèntic prodigi de la programació de l'època. Després del Prince of Persia, molts jocs van seguir la línia de programar els personatges amb una qualitat de moviments extraordinària. Recordo dos autèntics clàssics a Delphine Software, un que es deia Another Wall i l'altre que es deia Flashback, dos grans jocs en els que els moviments dels seus personatges eren els protagonistes. Curiosament, quan es va arribar a un nivell d'excel·lència important en els jocs de dues dimensions, van irrompre amb força els jocs en tres dimensions. Això, de fet, va ser com tornar a començar. Vam tornar a patir personatges amb moviments toscos i poc creïbles. Amb tot, cada vegada més, els personatges en tres dimensions dels jocs actuals són més creïbles i els seus moviments més reals. Probablement el tercer pas serà la realitat virtual i quan hi arribem, en realitat, serà un altre cop com tornar a començar. Catalana Game Over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. El reportatge de la secció Game Classics d'avui està dedicada... a un dels jocs més originals de la història, el Marvel Madness. Al Game Masters, la tertúlia del programa, analitzarem què va suposar el joc Marvel Madness, qui va ser el seu creador i quines repercussions ha tingut en els jocs posteriors. També tindrem l'oportunitat de saber més sobre l'argument d'un joc que també va marcar una època, el Prince of Persia. Per acabar el programa analitzarem l'actualitat dels videojocs a la secció Game Now, amb les novetats més importants de PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC i Game Boy Advance. Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover.com. Des d'ara mateix i durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Game over. Marvel Madness va significar tota una revolució en les màquines de joc. A banda del seu particular desenvolupament, la seva forma de jugar i les especials característiques del seu control, Marvel Madness simbolitza tota una època en el món dels videojocs, una època marcada per la novetat i l'experimentació. Descobrim la seva història en aquest reportatge d'Albert Murillo. Quan aquest so sortia dels altaveus de la bola boja, més coneguda com Marvel Madness, entràvem dins d'un món totalment nou fins llavors en els videojocs. Som a l'any 1984 i Marvel Madness va ser pioner en moltes coses que avui recordarem, però el més important és que ens disposem a endinsar-nos en un videojoc elegant, surrealista i amb un control absolutament inoblidable. El nostre game clàssic d'avui està dedicat al Marvel Madness. Game Classics Game Classics L'any 1984, el negoci de les recreatives havia tocat fons. De fet, fins dos anys després, les empreses del sector que varen poder aguantar la crisi no van començar a recuperar-se'n. Atari no va ser menys el seu departament de recreatives va continuar produint títols com va poder. Fins i tot va crear un nou hardware que servís de base per la seva nova generació de videojocs on la qualitat dels gràfics i de so estava assegurada. El nou hardware es deia System U, però comencem per l'inici. Si hi ha un videojoc difícil de jugar, aquest és el Defender Mark Cerny, un noi de 17 anys nascut a Califòrnia, és l'única persona que se sàpiga que ha aconseguit donar la volta al marcador d'aquest videojoc de Williams. En aquella època, les seves passions eren jugar als arcades i programar ordinadors. Gràcies a la seva sobrada intel·ligència, els pares de Mark varen portar-lo a la universitat quan només en tenia 13. Es va especialitzar en matemàtiques i física que li van servir de base per la seva brillant carrera com a programador. Gràcies a aquestes aficions, va entrar en l'equip de programació d'Atari. Va començar ajudant en la programació de Quack i Major Havoc. Aquest últim, un videojoc amb gràfics factorials. L'any 1983, Atari comença a desenvolupar la seva nova generació d'arcades. En el moment que Major Havoc està enllestit, Mark Cerny comença a desenvolupar sota aquest nou hardware anomenat System U, el Marvel Madness. Estem davant del primer videojoc amb so estèreo. És el primer videojoc amb gràfics que donaven la sensació de pseudo 3D. I també és el primer amb un final real. Podíem guanyar la màquina. A més, el control es feia amb el Truckball d'Atari, que ja va fer servir el Missile Command anys abans. Total, que l'any 1984 va ser una de les màquines més espectaculars dels salons recreatius. Amb l'ajuda d'aquest Truckball, hem de conduir una bola de marbre per tot un reguitzell de camins que pugen i baixen, que s'eixamplen més o menys. És molt important saber controlar la força que agafa la bola per la inèrcia adquirida en les baixades. El videojoc té sis nivells. El primer és molt senzill i serveix sobretot per agafar el tacte al nostre trackball. A partir del segon nivell trobem l'essència del Marvel Madness. Un món surrealista i sense indicis de vida humana o vegetal ens envaeix. Aquest és, potser, el secret de l'encant i de l'elegància d'aquest videojoc. Ens trobem davant d'una aventura on el nostre únic objectiu és arribar abans que el rellotge arribi a zero, a la zona més baixa del nivell. Aquesta zona està delimitada per unes banderoles i posa Goal. I quan hi arribem... obtenim més puntuació com més ràpid haguem arribat. A més, el temps que no hem utilitzat se suma al temps afegit del nou nivell. Així, doncs, la velocitat de moviments és bàsica, tenint en compte, a més, que la bola per inèrcia mai para. Abans del llançament del Marvel Madness van intentar que el trackball es mogués amb la bola. És a dir, que realitzés els mateixos moviments virtuals que la bola amb l'ajuda d'un motor. La complicació tècnica d'aquesta implementació va fer desestimar aquest tipus de control. Segurament, gràcies a això, ens vàrem estalviar més d'una enganxada de dits o més d'una ungla trencada. La complicació anava en augment. Escoltem la música del nivell 4 aspiradores, plans inclinats mecanitzats, bandes rugoses, martells, onades transportadores... La bola de marbre és molt resistent, però una caiguda des de certa alçada la deixa sense control uns instants. I una caiguda des d'una alçada més important la trenca i és escombrada i substituïda per una altra, amb la pèrdua de temps que això comporta. La música és única fins i tot avui composta per Hal Cannon i Brad Filler, la podem considerar com una banda sonora que ens acompanya i canvia depenent del moment de l'acció. El secret? Els efectes sonors són molt musicals i en tot moment es mesclen amb harmonia amb la base instrumental. Existeix una segona versió del Marvel Madness, anomenada Marvel Men, on Marc Cerny no hi ha estat en absolut involucrat. El videojoc ha existit en període de proves amb molt poques arcades, i encara que se sap que existeix la rom d'aquest videojoc per MAME, el fet que no hagi sortit oficialment al mercat fa que en aquests moments no hagi sortit a la llum pública. De totes maneres, que els enemics siguin tomàquets i en algunes fotografies es vegin palmeres brotar de terra, desvirtua des d'un bon principi la idea inicial surrealista que converteix la primera part com un dels videojocs més originals de tots els temps. Una història molt especial que anem a analitzar ara mateix a la tertúlia del programa. Game Masters. Game Masters. Entrem a la tertúlia, per parlar en el Game Masters d'avui Som l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, en Francesc Blasco l'Albert Garcia, l'Antoni Hortal l'Eduardo Rodríguez i en Jordi Sellas avui un altre full, eh, d'aquells que passen així de tant en tant i que per tant, de saber aprofitar. Benvinguts una wow. setmana hola, més al Game hola. Over Tenim avui Marvel Madness, un joc Uh, especial, un joc molt curiós que l'Albert feia molt de temps que li anava al darrere per fer-li un bon reportatge i realment uh, pel que hem pogut sentir doncs valia la pena no? perquè la història és molt especial a més a més, la història del seu creador i, i una mica la seva evolució no? Una història especial per un joc especial que bueno, eh, tothom recorda quan descobreix un videojoc quan era, quan era petit o quan era doncs tenia 14-13 anys en aquella època jo tenia aquesta edat i quan el veus aquest joc doncs no passa gens desapercebut sobretot per la música que emanava d'aquells altaveus estèreos i d'aquell control aquell trackball que era com el Defender eh? enorme, eh? perquè bueno, no és com, com, com el control que més o menys estem acostumats ara, sinó que era, era molt gran la, la bola. Aquella. Estem parlant per la gent que no ho hagués vist a l'època, no d'un joystick nosaltres quan juguem a una màquina recreativa tenim més o menys la idea de jugar doncs, amb un joystick, no que és un pal en el que doncs, nosaltres movem i els botons, aquí, aquí teníem una bola. Uh -huh. no? No, és que era, una, era una bola que semblava bé una bola de bitlles sí, sí, sí. el que passa que tu només veies la part Potser de la meitat cap amunt, només, uh -huh. una mica més de la meitat cap amunt, i era el que feia servir. Ara, jugaves a dues persones, hi havia una bola vermella i una bola blava, si cadascú movia les, les dues boles, i la veritat és que et passaves, et deixaves les, el palmell de les mans, nar la movent, nar la fregant, per fer que la bola agafés inèrcia o la frenés i no se't de, no de caigués del laberint. Probablement aquest joc té la gràcia, com, com deien una mica en la introducció, de ser uh, o d'estar inclòs dins una època en la que la novetat i l'experimentació eren una constant en el dia a dia en el món dels videojocs. Probablement ara tornem a estar en una altra bona època per a l'experimentació de noves coses, però potser al llarg dels anys 90 aquesta, aquesta capacitat de d'idear formes noves de jugar, senzillament allò de dir no, no tenim el joypad o no tenim el joystick, sinó que tenim una bola que gira, uh, potser és una cosa que es va perdre durant una època, no? La veritat és que és, és molt innovador en molts aspectes. No només, com ha dit uh, l'Albert fa un moment, va ser un dels primers jocs que va incorporar música en estéreo, que això no era bastant freqüent, sinó que, a més, també tenia una perspectiva semi-tridimensional uh -huh. que realment afectava la jugabilitat perquè la teva bola es movia en un espai realment tridimensional. Podia caure, podia passar per llocs elevats, etc uh, etc. I, a més, tenia aquest atractiu visual de l'Arcade uh -huh. de, de, de trobar-te tots no? de anglòstics. Programar programar en aquella època aquesta relació de, de característiques, diguéssim, relacionades amb la gravetat, no? Uh -huh. de... aquí, aquí van aprofitar una mica aquest nou hardware, que, que ho comentàvem amb, amb el reportatge que es deia System 1, que es van fer jocs com el Paperboy, com els 720 graus, com... Certs jocs que, si us fixeu, tenen una, el gaulet, eh? tenen una, uh -huh. una imatge molt semblant entre elles. De fet, si jugues els 720 graus, eh, recorda moltíssim el, el Marvel Madness, en moviment, amb aquesta perspectiva 3D. Van aprofitar aquest nou hardware que, en aquella època que anava de, de ballada total al tema de les recreatives doncs Atari va, va apostar fort no? i va mm -hmm. fer aquests 6-7 jocs que, que realment destacaven de, de, dels altres què té d'especial al Marvel, Marvel Madness? O sigui, quan hi jugues, que de fet aquí aquesta setmana, perquè a més a més preparàvem el reportatge, l'hem recuperat mm -hmm. cadascú d'on ha pogut, i hem intentat tornar-hi a jugar, no? I, i realment és, és un joc que té moltes coses especials, no? Oh, quan hi jugues. Un cop més, potser més atractiu és la senzillesa. És a dir, fiques la moneda, pretes un play i, i jugues, i ja està. I fas anar la bola amunt i avall, i no té res més. No has de començar a fer combinacions de botons. Mm -hmm. uh, no sé, és potser no, la cosa directa que té aquest joc. Com, com, com... comentàvem fa un moment, em sembla que a, a això fa referència amb el que estàvem dient ara aquí fora de micro, a la seva semblança amb aquests jocs tan infantils, tan instintius insistius unes càniques a una plataforma i que tu les vas movent amb la mà mm, i les exacte, saps, que, sí, sí. saps que la tens en un lloc i has de fer arribar a un altre o posar-la en un lloc sí, un concret. Conspita, però, però, probablement al, el al referent aquests, és aquest, no? el, el referent analògic. Analògic, no? eh, per exemple, al, al, al, al salón recreatius hi havia aquella màquina típica que era una pista de cotxes, em sembla que era, però era vertical i tenia un... un com unes plateformetes així primes Exacte. sobre un cercle i tu amb el volant el movies, ficaves la moneda la moneda I que era que ha... la, moneda, era la, la que... pròpia moneda la que et permetia jugar, que ficaves a dalt i allò s'anava moment un costat i l'altre i havies de fer-la arribar a la moneda a baix o per exemple la gent recordava el laberinto de MB que laberinto de MB, MB Juegos oh, o... po po yeah. pont de marques o no pont o si no els impossibles jo recordo que tenia una col·lecció de, de joguines uh -huh. una cosa petiteta que era com una mena de cúpula transparent sobre una plataforma i hi havia un molt semblant que era un laberint però vertical, és a dir, era una rampa de color verd fosforescent Normalment i, tenien aquest, sí, aquests colors així I havies sí. de pujar la boleta cap dalt En comptes de fer la baixada la mm -hmm. feies pujar cap a dalt anant movent allò i fer caure la, la bola amb un forat a dalt Home, la verdad es que aparte que eran juegos muy divertidos a mi me sorprende que en estos dies de recuperar viejas joyas del pasado no hayan recuperado un Marvel Nandes, propiamente dicho, para las tecnologías actuales. Lo han hecho No, pero me refiero, vamos a ver Para PDA. Para PDA acaban de salir uh, hace apenas medio año el verano pasado han salido versions de Defender, de Marvel Mandes y de Robotron. Però de fet no serien versions noves que profitin nous sistemes sinó que no, serien conversions, mena, no? En certa manera el, el Super Monkey Ball que ha sortit per la GameCube podríamos decir que es una versión actual del, del Marvel Madness. Bueno, eh, mira, una cosa que quería yo eh, comentarte, era que sí, que ya sé que había salido para pedir, pero hablaba a nivel consola, porque ya que ya que hay tanto mando analógico, sabes uh -huh. pues yo creo que un Marvel Madness con los mandos analógicos de hoy en día ganaría muchísimo. Sí, porque ¿vale? jugar en digital si os era un cambio muy gran mm -hmm. de el, el eh, Ahí voy, ahí voy es que, ahí, pues, no Las funciones de vibración Pues sabes que por donde mm -hmm. vas en un sitio rugoso El mando vibraría, no sé, es una especulación barata no Pero bueno, mm -hmm. que es una manera de, de ver Hombre, pues ya que recuperáis otras cosas Recuperad un Marvel Madness Yo me acuerdo cuando jugaba a dobles que, a ver, la idea era cooperativo, però sempre acababas con lo mismo, picando al otro a ver quién tira aquí. Un contra l'altre. Sí. Exactamente. Sí, és que realment, jugar a Marvel Mannes amb tecles d'ordinador perd moltíssim. No és el mateix. De fet, normalment, i no sé per què, quan jugues contra un altre, hi ha la possibilitat remota en el joc. I hi havia molts que ja feien que no, no? Però jo, per exemple, jocs d'aquests de lluita de carrer, no? Que, en teoria, sí. t'has d'ajudar, no? En teoria està ajudant Sempre acabes amb els enemics, panquis i heavies d'aquells de l'època dels anys 80, ha i tu i, i l'altre jugador a doncs, agarrotades al mig del carnet no? que poca corporació no? i en aquest I cas de... el, el Marvel Madness feia passava una mica el mateix no? I la, i la pressió que aquella de tocar una bola amb l'altra i caure, i mi, caure de, de dalt amb el Marvel Mantis ha passat una cosa increïble bueno, no sé si és increïble, per mi ho ha sigut una <laughs> hi ha un llibre de l'Arthur Zecler que es diu Cita con Rama no sé si l'heu llegit, és un llibre de ciència-ficció que més o menys, eh, per fer-vos una idea, eh, descobreixen que ve a la Terra un cilindre enorme que té 40 quilòmetres per 3 o 4 d'amplada i està totalment buit per dintre. No? Eh, en el llibre una mica s'explica com van a, a mirar exactament com és aquest, aquesta espècie de, de, de cilindre, entren dintre i està com preparat per eh, doncs, eh, que la gent pugui entrar i fer un viatge a no se sapon. No? Hi ha molta gent que de la Terra que, pf, que no té gaire les idees gaire clares que entra en aquest, en aquest cilindre Uh, per veure aviam on va exactament uh, aquest, uh, aquest cilindre, no? Doncs el, la part de dintre del cilindre, um, l'Arthul Cerclert una mica uh, parla, que és uh, tridimensional, evidentment, uh, i fet com de, de parts quadrades, d'acord? Jo quan vaig dir així això, ràpidament amb va vindre el Marble Madness, i sempre que hi ha això que llibre em ve doncs, la, el món de Marvel Madness, com era en, en aquells moments, fins i tot eh, en la novel·la parlen de, de certs personatges robotoides que hi han dintre, que s'assemblen molt els personatges de Marvel, de Marvel, de Marvel Madness. Madness eh? A mi voldria, voldria dir-te que, per exemple, el Marvel Madness, si di fixes, i això ho comprendràs tu molt bé, Albert, Uh, tot, la forma en què està fet el món tridimensional és a base d'aquesta mena de quadradets sí. que d'una forma alta potser recorden inclús els, els vectors eh, que mm -hmm. està fet qualsevol món dimensional, però té un aire com de, de raixoles eh? sí, està tot, sí, sí. tot ben alicatau eh? sí, tot sí, el món exacte. està tot alicatau <laughs> doncs, mi... <laughs> doncs devien acabar uns mesos de retard eh? i amb sí, el sí. pressupost sobrepassat <laughs> també, no? com se'n doncs... passarà a mi el, el Marvelman és un dels jocs que, que més em recorda i del que sempre, sem, sempre hi he titou relació, a és un dels meus jocs favorits per a Spectrum, que és el, el Quazatron. Quazatron, sí. <ríe> Estavan parant una bola o estan parlant d'una el control què era? Què controlava? És un robot, un robot. És un robot és un robot que també el controles en un món tridimensional uh -huh. que té rampes sí, i baixades sí, bujades sí, en front d'altres robot. robots el seu moviment, malgrat que no és uh, amb, una, amb una bola, obviousment no, no és analògic, el que passa que també té certa inèrcia, sí, per tant has de vigilar en compte de no caure sí, sí. de les rampes, uh -huh. al igual que la bola del Marvel Madness si caus des de distàncies baixes doncs es queda com mig marejat, o perd energia, no passa res. La bola del Mar de la Manda, sí que hi ja, ha distències mm -hmm. baixes, sortia una mena de marejos sí, sí. Eh? i es quedava mm -hmm. mig tonta, però sí que hi ha ja, des de, molta, des de distància molt gran, doncs perdia tota l'energia i es destruïa, igual que la bola del Mar El curiós de era des... que sortia una mena d'escombreta, de, Descombre, i recollia les vestes. Muy ecológico sí. por su parte. Exacte. No? I molt no? no? sentit de l'humor sí, sí, sí. també, tenir el joc. Aquestes situacions són totalment de cartoon. Una mica surrealista, com deia l'Albert, en el reportatge, no? O sigui, una mica totes les màquines que surten, hi ha una mena men que el que fan són una mena de tentacles, però que és només el tentacle i que t'engoleix, no? Uh -huh. Es posa salt de damunt i, bum, es queda la, es queda la bola dins, no? Unes, unes, unes taques d'àcid... Exacte, uns aspiradors... I la bola quan que... caia, això ya... ja... Com gritava, no? <laughs> sí, sí. Me, me, voy a, me voy a matar. Sí, és això que comentàvem també, la música, que era hiperespecial per mi, és molt especial, i a més, eh, els efectes de so, que comentem en el reportatge, són molt musicals, i eh, tu jugues i sembla que tot, es mescli perfectament. Mm -hmm. eh? I això dona també una Tota una harmonia no? sí, entre sí. els efectes de so, la música, tot plegat, tenia una, una musicalitat realment especial. Quins jocs serien els hereus de Marvel Madness? O sigui, uh, quins jocs serien els que veuen una mica d'aquesta tradició, d'aquest nou sistema de jugar que es, van, que es van inventar i que varen i que varen poder seguir endavant? Abans de parlar dels hereus, m'agradaria comentar un joc, que és el Covert. No sé si us en recordeu. Que era de, de començament dels 80. Em sembla que era abans del Marvel Madness. Uh -huh. I la pantalla, tot i que el plantejament era totalment diferent del Marvel, era també una espècie de pseudo 3D, de, uh -huh. de cubs que s'anaven acumulant, era una, no, no, era, era una piràmide de cubs i tu podies sí. saltar d'un cop sí, alt i els n'aves fintant sí, sí, sí, sí, de color. Sí, sí, sí. baixaven unes molles, no sé què... <coughs> que, unes sí, serps, no. No? baixaven... Ba tenies diversos enemics. Sí, sí, hi ha diverses sí, sí. sí. opcions. Jo crec que era el cover de Konami, uh -huh. però per a recreativa sembla que hi ha inclús algun joc que no es diu cover però que té el mateix planetat. Que té la mateixa que, línia. Que és un clon, vamos. O un clon és una version anterior o és posterior pirata, a veure saber. Os habéis fijado en una, una cosa. Tenemos aquí el Marlet Madness de Master System i tiene gracia porque lo comentaba con Eduardo antes que ponía... Bueno, el número de niveles, que pone seis. Si os dais cuenta, esos seis niveles de Vampire o para una barbaridad no, de, de juegos. Y hoy en día, muchos juegos que tienen 20 y 30 y en cuestión de dos o tres días, ha dicho hasta luego. Yo es que no recuerdo ninguno jugando en el seis nivel, a, a la meva época de recreativa, porque era un juego difícil, ¿eh? Sí, era era complicado. Sobretot a partir del tercer o cuarto nivel que mai et donava temps, és que mai et donava temps d'arribar baix. I a més a més, també parlant d'aquest cartuig que, que tenim de Master System de la versió que va sortir de Marvel Madness per, la, per aquesta consola de Sega, de 8-bits, que va sortir l'any 92 el que em fa més gràcies que diu la sensació en Arcade de los 80 llega a tu Master System o sigui que fa 10 anys ja estàvem parlant de dir recuperem els grans jocs dels anys 80 no? i la, i la Master System consideraven que recuperar el Marvel Mandes era recuperar tot un, tot un clàssic sí, no? recuperar fi, tot fixa, un referent Fixa't que posa, diu tienes lo que se necessita per a guiar una única canica a través de 6 mysteries bla, bla, bla, bla. i aquesta frase em sembla que també surt uh, a la Street Fighter no sé tienes lo que se necessita necesita repte de, de... normalment les instruccions és el el repte, no? Sí, sí. Potser, la la potser part darrere de l'altre joc. És una qüestió de pilotes, aquest. Més no, no, que no, en cap altre... No altra... que sóc jo el que dice esas cosas. Més no, no, que en cap no. altre joc. Més que en cap altre joc, el Mar del Madness és una qüestió de pilotes i és, és així. Quins A jocs doble serien... sempre s'ho jugava amb un part. Exactament. Sí, está, Quins clar. jocs serien els hereus de, de Mar del Madness? Jo recordo un que es deia Bounzer, em fa l'efecte, que era una pilota que votava tota l'estona i que tu havies d'anar controlant una mica el... per on havia d'anar. Sí, sí, sí. I una mica en recordava també com, com i recordava en Blas, o no a, a aquell joc, no? També teníem un, com comentàvem abans de començar la tertulia amb l'Albert d'alguna manera el Sonic 3D, el, sí. el Sonic que va sortir 3D, era de fet una mena d'homenatge en Sonic al Marvel Madness, no? perquè l'estètica era bastant bastant similar, no? com a mínim l'estètica dels nivells i de fet Sonic no deixava de ser en molts moments una bola que anava d'un costat a l'altre sense saber exactament on era, no votant amb les molles aquelles... Me o quedo cost. con el Marvel Madness, la verdad. <ríe> sí, per, quina, per quina consola va sortir aquesta, aquest joc? Per Megadrive. Ah. per Megadrive. El Sonic 3D, i sí. també salió per a Saturn. Saturn, sí, sí. sí, Saturn. sí, sí o És o un sea, joc més no aviat oblidable. No eh, se la... conformaron con atacar a un grup o atacar a un a dos però per què? jo uh, el... he vist fotografies i no tenen mala pinta. Així, jo no he jugat, eh? No, però no, no és un joc que no manté la filosofia del de Sonic, de sempre. Mm -hmm. és, ah, és, recre... és, és com la versió recreativa, recreativa, que també és una versió sem pseudo tridimensional, sí. Sí. que era semblant a lo que va sortir per Mega Drive o per, per Saturn, com L'únic que passa és es que jugaves al de Mega Drive, jugabas al de Saturn, i és es que, exceptuando la palabra loading, eran iguales. O sea, decía, bueno, para esto tengo yo una Saturn, pero yo con la Mega Drive. Dèiem que tira més endavant teníem el Monkey Ball, no? molt més recent i que sí. evidentment la inspiració pràcticament podríem dir que és directa de Marvel Madness. Sí, sí, sí. Bueno, y hablando de, del Monkey Ball, la versión de recreativa, bueno, es un juego que, que lo hace Amusement Vision y que ha salido para Gamecube, que también ya cuenta con la segunda parte, pero la recreativa es muy divertida, porque el mando de la recreativa tiene forma de banana así ah, el monkey ball es un mico no que está din es sí, un mico que está dentro de una bola transparente transparent, sí, sí. no que toos mientras va corrent y va avanzando mientras él camina evidentemente la bola va, va tirando and van y bueno y también un juego que salió en la época de 32 bits de, de Sony, bueno de, de, para playstation me refiero es el cool world que también es un estilo estilo monkey ball bueno todos herederos de, de l'aspiració de Marvel i Madness. Jo parlant de jocs eh, en temàtica semblant o protagonista per, per boles, ara tirant des de més enrere, el, el que em ve més al cap és l'Alle Hop que va sortir mm -hmm. per, per MSX i era, era un joc on realment no, no semblaven al Marvel Madness, excepte que era un mapa eh, longitudinal, era com una, com una pista d'obstacles, on tu portaves la pilota, una pilota que havia d'anar d'un extrem a l'altre, en un temps límit, i bueno, eh, sortien diversos obstacles que et podien evitar que passés. Sí, i no, no recordo, rebotant, però l'explicació, pràcticament, botant. aquesta definició que m'acabes de fer pot ser la del Marvel a Madness, excepte no? Que en, en, excepte que el C tridimensional, doncs aquest era, diguem-ne, pla. Era només pla, mm -hmm. era una pista de 100 metres llisos, per anar d'obstacles, on la teva pilota havia d'anar ...d'un lloc a l'altre. Me'n no, recorda el Frogger, també. Un poc. O sigui, una un pista lisa... ...tienes que anar d'un lado a l'altre. Sí, però el de totes freeway. maneres... Sí, però, tani, també. ...de totes maneres... ...el, el, el que sí que aquests jocs ja s'allunyarien molt més... ...de la idea del que, del que seria el Marvel Madness original. Només per anar, per anar tancant una mica el tema... ...m'ha l'atenció que el reportatge, Albert, deia... ...que era el primer joc de la història que s'acabava... ...que sí. tenia un final... Mm -hmm. Curiós, uh, no? Dient, es veu, que al final posava. <ríe> que va ser que sí que és veritat que tornaves a començar a primer nivell. Eh? Més difícil o no? Igual. No, no, no, ho, no ho sé. Sí, No hi ha arribat mai. Jo sí. sí? Has, <laughs> acabat, que has acabat el Marvel sí, de Madness? Sí, sí, sí. Tengo aparte la pantalla capturada. Porque... Ah, molt oh bé. <laughs> Para demostrar. Para demostrar-ho. O sigui, no. que els jocs, jocs d'abans de, del Marvel Madness no s'acabaven. Eren no. jocs l'objectiu dels quals era només anar sumant punts, no? O eren sí. cíclics. Exacte. Eren cíclics, allò sí. que passava sempre era la mateixa, només canviava la velocitat, doncs, etcètera, etcètera. Antonio, m'agradaria sí. preguntar-te, em sembla que el sisè nivell que jo li vist en fotografies... Ja, a veure si m'acordo. Em sembla que era un nivell molt aèri, em sí. fa l'efecte, que es veia com, com l'univers i estaven... No te'n recordes? Sí, mm, pues hombre... No. Ah. <ríe> la verdad es que ahí me has pillado, pero no me acuerdo. Doncs ja em passaràs la, la pantalla capturada i així. Els... La cuenta que me tiene. L'escreenshot que demostra que l'Antonio ha... ha acabat el Marvel Madness. Gràcies no sé si... al Mame. Tenim alguna cosa més sobre Marvel Madness, sobre aquest tipus de jocs, Albert? Hi ha un altre joc que també és important comentar, l'Arkanoid. Uh -huh. No és el mateix plantejament que el Marvel Madness, però... També és... La boleta. És de boleta. Si haguéssim d'anar pensant en jocs de boles, acabaríem parlant de... <ríe> amb pong ponc, amb el, de, <ríe> amb el, ponc. el pong, acabaríem parlant de, de jocs de bowling, jocs de futbol i jocs de billar, no? només per acabar, bé, això, sí. això que comentàvem al reportatge de que en Marcani volia que la bola es mogués amb la mateixa velocitat que es movia la bola real, o sigui, que si tu jugaves la bola baixava, que el moviment de la bola fos el real. Mm? Això ho van intentar fer... Es que van intentar posar motors perquè la bola es mogués, però al final es va estimar perquè no podíem no, no podia amb la, amb la tecnologia que o hi havia llavors mm -hmm. o que era realment difícil implantar-ho. Hauria no? complicat que t'haguessis pogut quedar amb els dits enganxats Clar, en un en cert era... lloc de la màquina, no? Seria sí. ben curiós, no? Sí. En unes baixades especialment doncs, uh, verticals ràpides, i no? ràpides, no? I ràpides, haguessis pogut quedar-te enganxat a la màquina. Parlant de Marc Cerny, hi ha una cosa que us voldria comentar que molta gent no sap i que se'n va una mica el tema, no? Però és que va ser el creador també d'unes ulleres per la Master System que eren, ah, sí. per veure, jocs en tres dimensions. Sí, sí, no sé, unes eh? famoses ulleres de Master sí. System que poca gent devia utilitzar i els pocs que les van utilitzar sembla que no funcionaven no? o no acabaven de... I con el de... El sí, però no, no eren unes ulleres que tinguessin que substituir la televisió. Uh -huh. Es podies jugar juntament amb la televisió i sí, sí. les ulleres... Sí, sí, sí. sí. combinaven. Sí. Combinaven una mena de realitat virtual que la volien fer ja a principis dels 90, no? que era una cosa especialment difícil. Deixem aquí el tema Marvel Madness, fem una petita pausa perquè tornem de seguida amb una història d'un joc que va portar molta cua després i que moltíssima gent encara avui el porta dins el cor com és el Prince of Persia. Game -over. Anem a descobrir l'argument d'un joc que realment va marcar una època. És el Prince of Persia. Mentre el sultat està lluitant en guerres llunyanes, el gran bieser Jafar li treu el seu tron. El poble està sotmès a la seva tirania i somia en temps millors. Tu ets l'únic obstacle entre Jafar i el Tron del Poder. Un aventurer de terres llunyanes, extern a la intriga de Palau que s'ha guanyat el cor de la jove filla del sultà. Per ordres de Jafar has estat arrestat i desproveït de la teva espasa i possessions i tancat a les mesmorres del castell. Pel que fa a la princesa, Jafar li ha fet un ultimàtum, o es casa amb ell o mor. Ella està empresonada a la part més alta del castell, esperant abans que el darrer gra de sorra caigui a la part baixa del rellotge. És a les teves mans que no caigui en braços del malvat gran Vieser Jafar. Instruccions del Prince of Persia, d'Amiga, de l'any 1989. Doncs aquestes eren les instruccions del Prince of Persia, d'Amiga, tot i que, evidentment, el Prince of Persia va sortir en moltíssimes, en moltíssimes plataformes, per no dir quasi bé en totes, no? El que sí que fem, Albert, és que quan nosaltres recollim eh, algun argument d'algun joc, sí que citem exactament del, del sistema o de la plataforma en la que hem escollit mm -hmm. el l'argument, no? Sí. Perquè probablement podíem variar de, de l'un a l'altra La com a mínim tenim mica... el que nosaltres tenim exacte, realment, no? Exacte, per això ho posem, eh? vull dir, perquè l'hem agafat exactament d'allà i per això ho diem. Per què ja. era tan especial el Prince of Persia? Perquè era un joc tan... no sé, que realment parles amb molta gent que probablement no és gent que llavors hagin seguit molt en el món dels videojocs o els hagi agradat molt o hagin continuat en el món dels videojocs, però el Prince of Persia és un joc que ha marcat a moltíssima gent, fins i tot gent que no llavors ha seguit en el món dels videojocs. Per què? Una primera raó és que va ser un joc molt estès. O sigui, molta gent ha jugat al Prince of Persia, gent que ha deixat els videojocs de banda, mm -hmm. ha fet altres coses, i dius has jugat alguna vegada a videojocs? Sí, tal, tal, tal, i Prince of Persia, no? És un Però joc molt estès. Jo és estès perquè en PC estava molt estès, jo <laughs> sí. penso. Eh? Estava sí. molt piretejat. A mi em sembla que va ser també un dels primers videojocs, realment, per PC, perquè el PC fins, eh, fins a Déuament en aquells, en aquells moments tampoc no una gran màquina per jugar. Mm. Estem parlant d'un moment de convivència entre PCs, entre ordinadors de 8-bits mm -hmm. i màquines híbrides que anaven sortint intents de les companyies de fer evolucionar aquests antics models de 8-bits mm -hmm. cap a competicions, màquines competitives pel PC. I el PC encara és una cosa que comença a aparèixer a les cases però tampoc té jocs però bueno, ni arriben a la qualitat de jugabilitat ni de disseny de, les, de la generació anterior. De, de... Hi havia uns jocs dolentíssims, de Fórmula 1, de motos, unes coses que eren Bé, pràcticament impossibles de jugar. Les pantalles eh? gràfiques tampoc no entenien Fantalles... no, no ni els colors, Hercules. ni les pantalles les gràfiques que tenia CGA, la gent. CGA, Tandy, unes coses... Sí, sí, sí. Jo crec que ja. el, el, el Prince of Persia és el primer, el primer joc que apareix per molts sistemes i que inclús en el PC, que és, potser aquell sistema comença a estar més extès, és un joc de qualitat. Hombre, a mí, ¿sabéis qué pasa? El Prince of Persia creo que fue también un poquito, un, bueno, alguna de lo he dicho, ¿no? Un cambio agradable, porque todo el mundo estaba con las aventuras gráficas y siempre al golpe de ratón y tal, salió el Prince of Persia, un arcade diferente, muy trabajado. Las aventuras gráficas eran bastante curiosas de ver cuando según qué ordenador tenía uno, veías al, tío, al tipo cómo andaba y según qué ordenador tenía, parecía un colibrí, ¿sabes? porque iba a una velocidad impresionante. Llegamos no, a un juego en el que realmente, como ha dicho Blasco, aprovecha de, en teoría al máximo las posibilidades del PC, una animación trabajadísima, largo, muy largo, difícil de cada vez que, bueno, los, los inefables saltos, ¿no? Te uh -huh. llegabas a un sitio y acababas generalmente pues con la cabeza abierta sí. y tenías que empezar de nuevo. De todas maneras, era un arcade tranquil, diguéssim. No? Era, era un joc tranquil, era un joc d'acció tranquil. Tranquil, salvatge alhora. I en això no, hi contribuïa no. la música, perquè quan jugaves no, no hi havia música. Eren els combats o, sí. o alguna cosa entonces sí. Jo dic salvatge pa, perquè hi havia sang, hi havia una cosa explicita que, que es veia sang quan el punxaven o quan queia i es quedava sí, sí. punxat. El, que i... el... el que passa que no era un arcade que t'agubies. No. Realment, era, era més laberint, potser, mm. o més de... Uh, més més d'acció per les no sensacions sé no dels de gràfics, res. perquè no tabalava, perquè era una cosa molt recta. Pensava que només, només tenies que enfartada -te, de tant en quant mm -hmm. amb alguna mm -hmm. altra persona quan trobaves les a més que tampoc no el trobaves al començament, que a més, i... a més a més sempre sortien els mateixos els mateixos llocs, no qual cosa ja tot sabies, preparat, ja preparat Podies anar cada vegada més a pressa perquè també tenien un temps que es i, i era més aviat una carrera contra el temps. A les fases de lluita, el moment en que havias de ajudar a algú, era més un obstacle més a fegir, mm -hmm. no pas un joc de la de lluita, com trobar altra com un bit de map a l'estil, no? I quantes estones em fet de truly i guarda l'espasa el al Minot, ja. Sobre veure com sí, sí. com el treu, no. Que el que la gràcia principal del, el del el joc era... eren els moviments del protagonista. Estaven sí, sí. molt ben aconseguits, molt ben animat quan el feies caminar, el podies amb les majúscules, el podies fer caminar. I es veia que llavors caminava tranquil·lament, si deixaves d'apretar les majúscules, corria, el podies fer penjar dels, dels límits de les parets, el podies fer pujar cap amunt o senzillament es balancejava penjat, no? però realment era, eren uns moviments molt suaus que eren molt agradables, a més a més. I el fet de treure's l'espasa, sí que ho feia un... Vaja, ni el... L'estil, eh? Exacte, ni, era, ni els mosqueters, eh? Ni ups, els mosqueters, ups, eh? I com si atacava esgrima, amb un, un estil d'esgrima realment molt especial, no? Vull dir, uns moviments molt, molt ben aconseguits. Això es deu principalment a què? Va ser un dels primers jocs en utilitzar la tècnica aquesta que actualment és tan utilitzada, que és el motion capture. Uh -huh. A veure, a part de... Sí, no, no, no és que m'estava sorprenent que es va utilitzar aquesta tècnica per pel moviment del Prince of Persia. Sí, sí. Mm, curiós. Pero parece que se utilizó más que nada con el protagonista, porque los enemigos, si os fijáis, tenían fotogramas reducidísimos. Uh -huh. O sea, yo por lo que recuerdo, y sigo diciendo una cosa, yo al menos me maté muchas más veces cayendo que, sí, que morir no, por sí, los enemigos. Sí, sí. No, I, vi, van... I quan, quan queia hi havia molts llocs en els que apareixien algunes punxes, sí, sí. i llavors ah, sí. quedava atrapat, Travessant. literalment, ah, sí, sí. travessat, sí, sí. les punxes, i realment, doncs, el joc tenia un realisme, per dir-ho entre cometes, perquè evidentment els gràfics no podien ser allò realistes, però sí que tenia un realisme que no s'havia vist a més a més fins a aleshores. No? I llocs d'on queia... Que havies de saltar i, i pensaves, mira, aquí saltant cauré bé, no? I quan bueno, es queia malament i es feia a la càmera. I es feia mal, I, càmera, feia mal i, es, i se li notava, eh? I, ai, sí, sí. patia, no? Ai! I, i, els, I el marc de la pantalla en un moment es tornava vermell, sí, eh? Feia un, sí. un, un milissegon vermell que era el, el mal que que s'havia fet quan havia caigut el protagonista no? crec que realment aquest joc va marcar llavors tot una, tot una manera de fer o tot una manera de tractar els protagonistes dels videojocs que alguns la van seguir, alguns d'altres no. El Prince of Persia, de fet, va aparèixer en moltes plataformes, en totes aquestes plataformes més o menys va seguir aquesta línia, fins i tot el, el recordem... El Super de, Nintendo, jo el En Super Nintendo, en Mega Drive, en Game Boy, el recordem en el dia que va venir la gent de microjocs que ens van ensenyar doncs, els jocs que estan sí. fent per a telèfons mòbils, hi ha un Prince of Persia per a telèfon mòbil, i realment el protagonista del Prince of Persia de mòbil tampoc té res a envejar, el protagonista de, dels antics... Prince of Persia, va a sortir un Prince of Persia 2, sí. probablement una miqueta eh... més oblidable que, que el primer. Sí, la verdad es que nunca las segundas partes fueron buenas y aquí yo entre ambos me quedo con el primero. La en animación primer. estaba más trabajada, uh -huh. los escenarios también, pero lo que era jugabilidad ganaba la primera parte... I a partir d'aquí van sortir, com dèiem, tota una sèrie de jocs que sí que van eh, agafar una miqueta el, el, aquest mocador llançat pel Prince of Persia de dir anem a cuidar molt l'animació dels personatges protagonistes, no? Dèiem al començament parlàvem de jocs com Another World, de jocs com Flashback, no? jocs tots de Delphine Software, que realment també van marcar una època a banda de l'animació del protagonista, però també principalment per això, no? Sí, bueno, y también, remontándome la época de, de Super Nintendo, hay tres juegos que recuerdo con muchas actitudes, pues son juegos que me gustaron mucho. Eh, bueno, el primero Black Thor, que también salió uh -huh. para 32X. Eh, después también el Septentrion, que uh -huh. lo programa NCS NCS Masaya, que son los mismos creadores del Cybernator. Y, y el otro era el Nosferatu. Uh -huh. que eran también de ese tres tres estilos de juegos que eran bastante similar a un poco a la moda que impuso en su época el príncipe persia. Per Rà... moviments xulos també, el Donkey Kong de Supernés, per mm -hmm. exemple, els nirons es movien bé. Es que movien... passa que probablement aquí haurien fet el pas del que serien les 2D... Era un entremig, no? Sí, era un entre... un entre dos dimensions tres, i tres dimensions. El estilográfico ya no? es un... diferente. Sí, però vull dir, pels moviments. Que, mm -hmm. Quina gràcia tenia, no? Sí, Com sí, saltaven els platges quan els recollies... Sí. La... Però probablement en els jocs en dues dimensions. També recordo durant una època va sortir durant quan es va fer la pel·lícula Aladdin, de mm -hmm. Walt Disney, va sortir mm -hmm. el joc Aladdin, sí. que principalment, sobretot, en aquest cas, la versió de Mega Drive, que crec que era eh, exageradament superior a la de Super Nintendo cosa que no passava en moltes ocasions, però en el cas d Aladdin sí, van vendre Aladdin com una mica el Prince of Persia en, en el moment, no?, de Megadrive. Un Aladdin realment molt ben animat, amb 24 fotogrames per segons reals, no?, que mantenia la, la Mega Drive que, que van donar també un prestigi important al joc, no? I va ser molt vistós, el, el protagonista mateix semblava que estigués extret directament de la pel·lícula, perquè era... Era como un fotográfico con los escenarios y uh -huh. la animación era fantástica. Hombre, con 32 colores hicieron una, una maravilla de juego en pantalla. Eh, lo que yo quería recordar también, aun saliendo ya de los 2D y pasando los 3D por unos momentos, fue la versión que, saque, que salió para PC, ¿vale? Bueno, fases juegas en un barco, ¿vale? Y en el barco, bueno, que uh -huh. es el viento, las velas, tus personajes, tal, inteligencia de los enemigos. son Los enemigos tienes que ir grabando partida cada dos por tres, o sea, que si no habéis probado, no sé si está en otra plataforma, ahora no me viene a la cabeza, pero el DPC seguro. Y la verdad es que merece la pena, hace tiempo que salió ya, debe hacer un par de años. Yo, como movimientos, y como... Cuando jugué por primera vez en este juego, ahora diré, y no me sorprendió, evidentemente, tanto como com Prince of Persia, con el hecho de los movimientos, pero yo no sé si recuerdeu de 8Bits, un juego de la Spectrum, y que va per que salió por otras plataformas, que se llamaba el Sir Fred. Sí, Sir, Fred, Fred. Sir, Fred. Sir, Fred, Sir Fred que també que el moviment. No? Estava... és veritat, eh? o sigui, sí, és veritat. Les de les tonteries, eh, sí. sí, sí, sí. Les cames al braços sí, sí, sí, no? sí, sí, la força de, de, de la gravetat, no? que, que, que es notava, no, sí. Realment el Sir Fred, per ser doncs un, un joc de 8 bits, era un joc en el que el personatge protagonista, i ara ens sap greu no veureu escrit en la introducció perquè realment és un joc en el que el personatge protagonista estava molt treballat, o sigui, tenia unes cametes, no? era, sí, sí, era com una mena de guerrer medieval, però era una, doncs, una una mica, doncs, penxut, diguéssim, no? Però tenia unes cametes petites i fines que, a més a més, doncs, feien molta gràcia quan s'estaven balancejant amb una mena de lianes que hi havia d'un costat Ara, la punt friqui del comentari d'avui és el Moonwalker, el Michael Jackson, com ballava. Res, era la punt friqui. Home, el que passa que el Moonwalker de Michael Jackson, vaja, podria deixar una mica que desitja el Jackson, el Prince Persia i tots els altres, no? A mi m'agradaria fer... També voldria comentar-vos el per Espectrum, un dels jocs que a mi sempre em va sorprendre, potser perquè gràficament té certa similitud en el, en el, en el Prince of Persia, per Espectrum, perquè hi ha aquesta, aquesta... El gràfic del personatge eh, té aquesta mena de realitat i de suavitat de moviments, i és el, dels, la, el de les ninjadors que mm -hmm. va sortir per Espectrum, però per Comodo 64, que és, diguem la plataforma nativa d'aquesta saga, hi el de les Ninja 1, 2 i 3. Doncs són uns gràfics que eren en blanc i negre, principalment, a la versió Spectrum i presentaven, un, per mi, un, un dels cràfics més realistes que he vist en 8 bits, en quant a la identificació del personatge gairebé com a futur home real uh -huh. i la fluidesa de moviments una cosa molt semblant al que, al que després vam veure amb el Prince of Persia, perquè s'entenia el Prince of Persia per PC Si em permeteu una pregunta, el Prince of Persia la sensació que ens va donar el Prince of Persia en dues dimensions vosaltres creieu que algun dia l'heu pogut sentir d'alguna manera en algun joc en tres dimensions? És que jo la vaig tenir... Però m'agradaria veure si, si realment coincideixo amb algú de vosaltres que realment dir, ostres, estic veient per primera vegada un Prince of Persia en tres dimensions. Ara sé que l'Antonio se m'enfadarà, però estic pensant en el Tomb Raider. La primera vegada que vaig jugar al Tomb Raider a la primera part del Tomb Raider. no Realment, com vaig veure a l'Ara Croft, com s'enfilava damunt de les pedres, no? la manera com tenia de de pujar, de caure, de caminar de córrer, no? de moure's d'un costat a l'altre realment em va donar la sensació de dir home, potser és la primera vegada no? que eh, veig en un, en un PC i en tres dimensions dir trenquem ja els jocs en sprites passem de les dues dimensions a les tres dimensions una cosa similar, no? ganes de fer una cosa més o menys igual de fet el Tomb Raider segueix una mica la línia del Prince of Persia en el sentit que és un joc més de laberins que d'acció. Els enèmics te'ls trobes en comptades ocasions i en realitat la feina la tens per no caure, per, no, mm -hmm. per poder-te en el lloc on t'has d'agafar i per poder obrir les portes quan toca no? i anar d'un costat a l'altre sense que la porta es tanqui. No, i la veritat és, és que jo crec que presenta unes, unes sensacions semblants perquè el personatge és està molt, molt ben caracteritzat, uh, li dona una sensació d'humanitat, la veritat, eh, molt, molt semblant a la, a la que et donava en aquell temps, amb la tecnologia de l'època, veure el Prince of Persia, perquè la... el veure el moviment que tenia quan corria, quan avançava els pantalons, d'aquelles babutxes que portava i tot això, <laughs> la veritat és que et donava la sensació de que era un moviment doncs, molt fluid, molt acompassat, saps? Com d'una persona quan camina. I jo crec que amb Lara Croft, eh, i començant a partir, partir d'aquí tots aquests jocs en 3D que han començat a sortir després d'ella, tens un alcuitat un... del detall, del personatge principal uh -huh. s'està arribant a aquests extrems. No només això, sinó que coses que també s'han vist en jocs en 2D, però que al passar 3D li afegeixen aquesta sensibilitat, que és que quan el personatge no està fent res, reaccioni com una persona normal, vagi, vagi respirant, vagi movent mm -hmm. una mica el cos... Podríem fent... dir que l'equivalent de, del Prince of Persia en l'animació de personatges en dos dimensions, podria ser en tres dimensions, Lara Croft? Jo, mh, principalment, jo crec que en un inici, sí, sí. hi ha molta gent que opinar... Com a punt inicial, però eh? Com a inicial, jo crec que sí que podria ser-ho. I amb un to d'humor, eh, també per PlayStation i PC, també, l'Ave's Odyssey, l'Outworld no sé si, mm -hmm. si us en recordeu mm -hmm. que era també una animació molt fluida el personatge pujava, baixava eh, molt ben animat i molt graciós també. El que passa és que per exemple d'animacions fluides, gracioses i que estiguin molt ben aconseguides no cal que ens basem només en personatges eh, humanoides. Jo per mi una de les animacions més fluides i, i més maques que he vist ha sigut del Cool Spot Sí, sí Aquella mena de xapa Era una mascota de 7-Up Era una mascota de 7-Up Després de Fido Dido Quan ja per fi van dir prou Fido Dido Que ja no estava farta la gent de Fido Dido Van agafar cul l'espot que era com el punt vermell De la marca un up Que anava amb les ulleres de sol Quina dimensió i pots un punt vermell Les sabates, els guants que portava I la forma que es podia Realment espectacular Acabem ja Bueno, totes les coses Cercamos y un postre Por lo de Tomb Raider Y aparte de eso Vamos a ver Un dia dedicarem un game clàssic a Tomb Rider, eh, era independiente. Era una era chapa de SNAP, pero en Mega Drive, porque en Super Nintendo me parece que no que no llegó a, a estar la franquicia. Uh, cool Spot estaba, cool pero no sé si estaba no, completo, las botellas de SNAP que salían por doquier. Yo no ho sé. Y luego a nivel de animación 3D, me gustó mucho un juego de, de PC que salió de Indiana Jones y la Máquina Infernal. Uh -huh. Vi un Indiana Jones muy trabajado a nivel de animación, ni un juego difícil de, de mil demonios. Si esemplo, deixem aquí animar al apartad de actualidad del programa. Game Now Entrem a l'apartat d'actualitat del programa, com sempre, amb la PlayStation 2. PlayStation. El clàssic joc de la casa Midway Defender ja es pot jugar en la seva versió actualitzada per a PlayStation 2. De fet, el joc ha sortit a la venda aquesta setmana i el que hem fet ha estat provar-lo ràpidament per comprovar què queda d'un dels videojocs de naus més populars dels anys 80. I la veritat és que del videojoc clàssic en queda poca cosa. Ens trobem davant d'un Defender completament renovat que juga des d'una perspectiva de càmera en tercera persona totalment tridimensional. Els creadors de Defender diuen que el nou joc comença una cadava dels anys 80. A més de rescatar humans dels alienígens, la nostra missió és defensar bases, protegir convois i dur a terme tota una sèrie de missions concretes. De totes maneres, el fet d'afegir complexitat al desenvolupament del joc no necessàriament ha de portar-li més interès. En molts casos, com en aquest Defender, la senzillesa del desenvolupament ajuda a crear un joc simple i divertidíssim. Quan aquesta senzillesa es perd, el que s'acaba perdent en essència és el joc en si. Sí. Amb tot, hi ha algunes coses positives en aquest Defender. Incorpora l'opció de dos jugadors, amb la qual ens podem ajudar d'un company de missió per avançar en el joc. A més, els gràfics són realment espectaculars i la banda sonora està a l'altura de les circumstàncies. No es pot dir el mateix dels pèssims doblatges al castellà, tant per tant, val més deixar el joc en anglès que doblar-lo malament. En resum, s'ha voregredor en el retorn de tot un clàssic de la mà de Midway. Aquest Defender prometia moltíssim i ha acabat sent un joc més, com molts d'altres. Segons informa Nintendo.es, la pàgina oficial d'aquesta marca, Nintendo i Electronic Arts han anunciat una col·laboració sobre jocs que inclourà característiques exclusives de connexió entre la consola Nintendo Gamecube i la portàtil Game Boy Advance. L'esforç creatiu serà dut a terme per EA, al costat del legendari dissenyador de jocs Shigeru Miyamoto. Els primers tres títols de d'EA, que tindran connectivitat entre les dues consoles, seran FIFA 2004, Tiger Woods PGA Tour 2004 i Madden National Football League 2004. Aquests tres jocs sortiran al mercat a finals d'aquest any. Durant els pròxims 12 mesos, EA té previst introduir 20 títols per Nintendo GameCube de les seves marques EA Sports, EA Games i EA Sports Big. La Game Boy Advance pot ser connectada a una GameCube, fent servir un cable de connexió entre dues consoles. La connectivitat, depenent del disseny de cada joc, permetrà als usuaris intercanviar diferents tipus de dades, accedir a nous nivells de joc o fer servir la Game Boy Advance com a pantalla suplementària o comandament de control. Xbox LucasArts, juntament amb Pandemic Studios, ja tenen enllestit el seu nou llançament per a Xbox. Es tracta de Star Wars The Clone Wars, un joc d'estratègia, tàctica i acció de combat basat en les guerres clon de la història de la Guerra de les Galàxies. El joc ens permetrà lluitar a través de sis grandiosos escenaris en mode duel, conquesta, control de zona i acadèmia. A més, LucasArts ha introduït en el joc sis nous vehicles de la Guerra de les Galàxies que encara no han aparegut mai en cap videojoc. Un dels punts més interessants d'aquest The Clone Wars és que està bàsicament pensat per jugar en mode multijugador, en un total de 8 jugadors simultanis, evidentment per jugar online a través del sistema Xbox Live. Star Wars The Clone Wars és un títol que serà imprescindible per tots els fans de la Guerra de les Galàxies i per tots aquells que els agradin els jocs d'acció i estratègia tipus StarCraft. Tot i que en aquest cas LucasArts ha centrat més en l'acció que en l'estratègia, el joc promet hores de joc espectacular. El paradís està en guerra, i tu pots protegir-lo o pots formar part de l'exèrcit que vol conquerir-lo. Aquesta és la premissa de la segona part del Black and White, l'exitós joc de Lionhead Studios. En aquesta seqüela, les batalles tindran molta més importància i les tribus que hi eviten podran fer-hi construccions per defensar-se els enemics o formar exèrcits o atacar l'enemic, el que es vulgui. Una de les característiques principals de la primera part, les criatures que podíem controlar, tornen a tenir protagonisme en aquest nou lliurament i podran aprendre estratègies, noves habilitats i conduir exèrcits, fins i tot. Al Black and White 2 hi haurà millors gràfics, miracles i armes, a banda d'una millora en els escenaris i el sistema climatològic. En definitiva, en aquesta segona part de Black and White, un dels jocs d'estratègia més aclamats de tots els temps, tots els aficionats a l'estratègia trobaran nous alicins per convertir-lo en un nou èxit. Una pega, encara no hi ha data de llançament. Midway Games i Pocket Studios han presentat la versió per a Game Boy Advance del clàssic joc Gauntlet. Seguint fidelment la política de rejuvenir els grans jocs de la història, Gauntlet Dark Legacy per a Game Boy Advance incorpora totes les millores de la petita consola de Nintendo. Com sempre podrem escollir entre els guerrers mítics de la saga Gauntlet, l'arquer, el guerrer, l'amazona i el mag. Amb el jugador que escollim haurem d'aconseguir viatjar a través de la multitud de nivells de què consta el joc, uns nivells marca de la casa completament infestats d'enemics. Aquest Gauntlet Dark Legacy no se'ns planteja com un joc en tres dimensions reals, com a les seves versions per a les consoles grans. De totes maneres, tampoc s'ha quedat amb el clàssic joc amb la visió superior de la pantalla. La gent de Midway ha fet un entremig i han creat un joc completament nou amb una perspectiva isomètrica, una mena de tres dimensions que fan que el joc es vegi innovat però que no perdi l'essència dels seus orígens. De totes maneres, els personatges del joc no es mouen amb prou fluidesa a través de la pantalla i en lloc de ser un avantatge, la perspectiva ajuda que ens trobem perduts en multitud d'ocasions. Amb tot, aquest Gauntlet Dark Legacy és un bon joc per tots els fans de la saga i per tots aquells a qui agrada començar a jugar sense pensar massa i amb una quantitat increïble d'enemics per davant. Fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'ona d'Onacatalana www www.onacatalana.com i que ens podeu dirigir opinions i consultes per correu electrònic a gameover.onacatalana.com Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Celles, com sempre, amb la col·laboració d'Eduardo Rodríguez, Antoni Hortal, Francesc Blasco i Albert Garcia. Nosaltres hi tornem la setmana vinent. Gràcies.